اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dugu إسلام wa islamu baada kumshukuru allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia kipenzi chake bwana mtume muhammed sallallahu alayhi wa sallam ni mara nyingine tukiendelea na na kitabu na risala yetu ambayo silisilia darasa letu katika risala ya ahadithus siami Tukiingia leo tutakuwa tunaingia katika alfasulu thaminu katika mlango wa Na Sheikh amezunguzia katika mlango wa nane ameweka hadithi tatu na katika mlango wa nane ameweka anwani ya kuwa mayubahu liswaimi fiiluhu Mayubahu lis-saimi vile vitambapo kwamba vinakuwa vinaruhusiwa ni mubah vinaruhusiwa kisheria kwa aliyofunga kuzifanya hadithi ya kwanza ameitaja kuzungumzia asiwak yani mtu aliyofunga anafaa kupiga miswaki na hiyo hadithi atachambua sababu kuna baadhi ambayo kwamba wanaona lijua likisha, likisha toka katikati yani kuelekea wakati wa dhuhuri mpaka ukelekea wakati wa kufuturu haimruhusu mtu ku, kupiga mswaki na inshallah tutaona hii na hadithi ya pili atazungumzia kwa mtu ambaye kwamba aliyofanya tendo la ndoa na mke wake mp, alafu alfajiri ikaingia na hali yake bado hiko kwa janaba somo yake ni sahihi na insha Allah vile Alafu Aliyo ya tatu anazungumzia kwa mtu aliyofunga kuruhusiwa kuweza kumbusu mke wake yani mke na mume wa wote kama wamefunga kubusiana na kucheza mchezo ambayo kwamba unajulikana kama mchezo wa romance yani ule mula'aba ambayo kwamba haitakuwa kitendo cha ndoa kwa sharti huyo mtu awe anaweza kujuzia na kuanguka kwenye kitendo cha ndoa au kuweza kujuzia mani isi mtoke kwa hivyo tunaanza na fasulu alhadithu al alawwal yaa e, yakuul muallif rahimahu allah yaa yakuul muallif wa hifidhahu allah alhadithu e, al alawwal as siwak Alazungumzia hadithi ya kwanza ambayo kwamba inazungumzia as kupiga mswaki kwa yule ambaye kwamba aliyofunga. Mtu aliyofunga kupiga kwake mswaki. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala lawla an ashuqqa ala ummati la bis-siwaki inda kulli salatin. Rawahul Bukhari wa Muslim wal -bukha Bukhari ta'alikan ma'a kulli wudu'in. <coughs> ya hadithi iliyopokelewa na Abi Huraira radhiya Allah subhanahu wa ta'ala imuendea anasema kuwa mtume Muhammad sallallahu wa wasallam amesema lau hangeona ni jambo nzito kwa umma wake lau hainge kuwa ni jambo nzito kwa, kwa umma wake ambayo kwamba labda ingekuwa kwa umma ni mzito kulifanya basi angekuwa amewaamrisha umma wake kupiga msuaki kila wakati <coughs> kila wakati ambapo atakapotaka kwenda kuswali kila wakati anapokwenda kuswali afanye nini ahakikishe amepiga msuaki lakini na hadithi yenyewe imepokelewa na Bukhari na Muslim na Bukhari anataalika Taliqakasema kila wakati wa udhu kila wakati wa udhu <coughs> Yaani ingikuwa sio jambo ambayo kwamba ni nzito kwa umma basi lingekuwa kama fardhi kwa kila mtu akitaka kuswali au akitaka kwenda kugodana kuku, kuku, akishika uzo basi apige mswaki. Tukiona katika hii, katika hii hadithi <clears throat> kuna dalili ambayo kwamba dalili wazi kabisa na hiyo dalili ambayo kwamba iko kwa wazi katika hiyo hadithi dalili inabainisha kuwa ala mashru'iyyati as inda kulli salati lilmuftir wa saim fi hadithi imekuja amun haijafanya taksisi ya kuwa miswak huu utakaopigwa kwa mtu asiyofunga ama mtu aliyofunga hadithi imekuja la amartu la amartuhum bis inda kulli salat na ina yashmulu una as-saa'im wa kwa hivyo hadithi hiyo imekuja kuweka mkazo kutilia mkazo Umuhimu wa kupiga mswaki kwa mtu aliyofunga na sawa ama jafunga. na pia imekuja amun ikizungumzia kwa mtu ambaye kwamba sawa sawa anaenda kuswali swala ya faradhi ama anaenda kuswali swala ya ya swala ya sunna na pia tukiona hiyo da, hadithi pia imezumzia amu imejumuisha kuwa huyu mtu sawasawa mswaki wake ni mwanzo wa mchana au mwisho wa mchana. Haijasema kupiga mswaki katika mwanzo kama vile baadhi wanaona kupiga msuaki unapiga kunsuaki kuanzia asubuhi mpaka saa saba wakati wa zawal ikifika saa saba hairusi. Na hii hadithi hiya, imebaidisha kupiga msuaki kwa aliyofunga na kwa asiyofunga na kuanzia mchana mchana mpaka usiku na wakati wote wa swala kwa hivyo inakuwa takid yuswaaki ni haki kwa haki kwa mwenye kupiga kwa mwenye kufunga pia anaingia ni yani ni sunna ambayo kwamba muakkada sunna ambayo imetiliwa nguvu kuwa Ye hawa anapiga miswaaki kila wakati wa swala ule ambayo kwamba amefunga pia anaruhusiwa kupiga mswaki kila wakati wa hata kama ni baada za zawali kama swala za dhuhur al-asr hata kama baada za zawal kama swala ya dhuhri na asr anaruhusiwa kupiga mswaki kwa sababu kuna baadhi ambayo kama tutaona mbele kule wanabainisha kuwa baada zawali hawezi kupiga mswaki na wana dalili zao na muallif inshaallah atabainisha na hoja ku kuonesha kuwa dalili yao ambayo kwamba amba, amba, haina nguvu kwa sababu hii dalili imekuja amun inaonesha kuwa ni mtu atakayefunga au yule aliyofunga na asiyofunga kila wakati wa na inaingia wakati wote haijataja wakati baada haijataja kuanzia asubuhi mpaka wakati wa dhuhuri peke yake bali kuanzia baada wakati wa dhuhuri baada zawali dhuhuri mpaka dhuhuri impaka, mtu anapiga mswaki kwani inapokelewa kwa, kwa Aisha radhiyallahu anha alinnabi sallallahu alaihi wasallam kani Aisha Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kuwa Mtume Muhammad sallallahu wa wasallam amesema as-siwaku mataharatun lilfam marzatan lirrab kupiga mswaki ni kutohairisha mdomo unapopiga mswaki unafanya mdomo kuwa safi marzatan lirrab marzatan lilrabbi na jambo la kumurudhia Allah Subhanahu wa Ta'ala Mtu anapopiga msaki anausafisha mdomo wake unakuwa safi na pia ni jambo lenye kumurudhisha Allah Subhanahu wa taala vile Mtume Muhossa sala anasema katika hii hadithi ambayo kwamba imepokelewa na imamu Nnasai nasai na Ahmad na pia Bukhari amefanya ta'liq katika hii hadithi kuwa ni hadithi ambayo kwamba inatidiwa mkazo na hii hadithi ina vile muallifu anasema ina shahahidi ina hadithi nyingi sana ambayo kwamba inashuhudia hiyo na imepokelewa wengi na wengi katika miongoni mwa maswahaba Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ni hadithi ambayo kwamba ni hadithi sahihi na imepokelewa na masahaba mfano wa hadithi kwa nguvu kwa hivyo hiyo hadithi ni hadithi sahihi kuwa kupiga msuwaki ni kutoharisha mdomo na inamridhia Allah subhanahu wa ta'ala tukiona katika hii hadithi pia ni amun Yaani hadithi imejumlisha yashmulul muftira was inakusanya yule aliyofunga ule ambaye kwamba hajafunga na yule ambaye kwamba amefunga kwa hivyo inapasa mtu ashike hiyo hadithi ala umumi Ashikamane na hadithi al bihi ala umumi sababu hadithi imekuja amun imejumuisha, imezungumza imejumlisha yule aliyofunga na asiyofunga na wakati wa wote kwa hivyo hadithi ichukuliwe hivyo hivyo hata yathbuta takhsisuhu mpaka ije ithibitishe ile ambayo kwamba inaitoa katika kujumuisha kwenda kwa maana ambayo kwamba wakati mwingine mfano mtu atakayesema mswaki kwa aliyofunga inampasa apige kwanza asubuhi mpaka wakati wa zawali haifai kumpiga Iyo na khasis umum yani unatoa unatoa katika ile jumlisho ambayo kwa unapiga mso wake wakati wote na hii nataka na dalili bila hivyo basi hadithi nabaki ala umumi inakuwa fa lisaimi kupiga mso wakati wote na katika muallifu katika hiyo hadithi katika hiyo katika hiyo masala imebaki hadithi amun e, e, anasema laysa hiyo hadithi ambayo kwamba inasema kupiga mswaki e, ni kutoharisha mdomo na Allah subhana wa taala na ile ambayo kwamba Mtume Muhammad saw amesema angeamurisha kila wakati watu wapige mswaki kuonesha kuwa ni sunna jambo kwamba imesunna imetolewa mkazo hakuna dalili ambayo kwamba inaitoa katika kujumuisha ama kusema kwa wakati fulani ama kufunga ama kupiga mswaki ni kwa wale wasiofunga kwa hivyo la hunaka hunaka Hakuna sahih hukuna mخصص sababu kuna wale ambao jaribu kuleta taksis kuitoa katika jumla na katika kujumlisha katika maana ya taksis lakini taksis ghairu sahih kama vile muallif ataweza kutubainishia hapo takhsis ile ambayo kwamba wametoa katika kujumlisha kasema la hii ni kwa waliofunga inapaswa kutoka wakati fulani kwa wakati fulani wanakuja na taksisi yao lakini ambayo kwamba haikubaliki kisheria ninapokelewa ibn arabi رحمه الله ونسمع ابن عربي الله سبحانه وتعالى رحمه منachooni هو akisema قال علماءنا ونافيون أو au مع wetu maulama لم يصح في السواك الصائم حديثا نفيا ولا إثباتا Haijaswihi katika mas'ala ya kupiga mswake, lam yasiha sah lam yasiha fi siwaki as hadithun nafyan wala ithbata Haijawai hadithi yote ambayo kwamba imekuja sahihi kuhusu kupiga miswaki kwa aliyofunga hadithi ya kukataza asipige au ya kuthibitisha asipige Sawasawa hadithi imekuja kisema hapige ama ikisema hasipige hakuna hadithi sahihi kwa hivyo ikikuwa kuna hadithi sahihi hadithi yote ambayo kwamba imekuja katika hiyo njia hizo sio hadithi sahihi kwa hivyo hakuna hadithi ambayo kwamba kwa kwa kwa imekuja kwa kumzumuzia aliyofunga peke yake kuwa nafyan manaka kusema mfano usifunge uspige mso kwa wazia wakati mpaka wakati au ithbata ambayo inasema kwa piga kwa wazia wakati mpaka wakati illa anna nabia sallallahu alayhi wasallam Isipokuwa hadithi ambayo kwamba imekuja inabainishia kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadhdh alaihi inda kulli wudhuin. Isipokuwa ile ambayo kuja ambayo kwamba imekuja mtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ame mkazo kupiga miswaki inda kulli wudhuin wa inda kulli solatin. kupiga mswaki wakati wa kila unapotawadha na kila wakati unapokotaka kuswali. Imekuja hadithi minngairi tafriki baina ssaim wa ghairihi imekuja hadithi mutlaqan hadithi imekuja mutlakan wala kuna akuna uko ya kusema kuwa kwa kufunga hii hadithi inabainisha kuwa asiyofunga ama anayefunga hukumu yake ni hivyo bali hadithi imekuja imekusanya yule aliyofunga na yule ambaye kwamba hajafunga wanadaba yawm ati ila siwaka kiendelea kusema maana yake kuwa na hadithi imekuja ikazungumzia kuonesha sunna kwa mtu kupiga wake siku ya yani sunna kumpiga mtu kupiga mswaki siku ya Ijumaa wala na baina saim wa Wala wala hikufarikisha kupiga mswaki huo ni kwa wale asiyofunga wala kwa wale alifunga bali imekuja amu nimejumulisha kwa wote anasema waqad qaddimna anasema ibn al-arabi kadamna fawaida al-10 fi at katika kitabu chake ambayo kwamba anakizungumzia aridhatul ahwadh anasema kuwa na tumetanguliza kabla hapo katika kitabu tumeizungumzia faida kumi za tohara ambaye kwamba yani amezungumzia faida kumi za tohara wa biha na na mtu ambayo kwamba amefunga pia kwa katika hiyo tohara maneno yake yameisha hapo kwa hivyo anabainishia kuwa hakuna hadithi iliyokuja kusema ama hizo hadithi ambazo kwamba zimetaja kufunga haijakusudia haijakusudia hadithi haijakusudia haijakusudia, haijakusudia asiofunga peke yake au aliyefunga peke yake wala hakuna kuna wala haijakuja kubainishia yaani kutafautisha baina ya aliyefunga na asiofunga bali hadithi imekuja imejumlisha wote pamoja Na muallifu anasema وهذا هذا huwa هو الراجح قول ابن عرب من يقول ما يقول بما قوله بما قوله inayukubalika ni kauli ambayo kwamba katika masala ya kupiga msu wake hasa kwa aliyofunga hii ndio kauli rajih na hiyo kaulu anasema inapokelewa ina, ina, ina kwa imamu Ahmad rahimahullah na pia wengi katika wanachuoni wa ilmu wameende wameelekea huo muelekeo كما امثال ابن حزم ابن حزم منachooni ابن حزمي, حزمي, حزمي, حزمي و منachooni امام النووي و ابن تيميه و ابن القيم و الله ارحمه كما مثل انوسم شيخ الاسلام ابن تيميه انسم لم يقوم على كرحه السواك بعد السو... بعد الزوال دليل شرعي يصلح أن يخصص رمومات النصوص من نصوص السواك Imam anapokelewa napokelewa Sheikh Islam ibn anasema haijasimam haijakuja dalili sahihi ya kuonesha kuwa ni makuru. ni jambo ya kuchukiza kupiga msuwaki baada zawali zwali baada jua limesha toka katikati likielekea wakati wa dhuuri, kwa ule aliyofunga hakuna dalili ilokuja dalili, dalili ya kisheria ambayo kwamba tunaweza kusema inafaa hiyo dalili itoe hukumu ya kujumuisha kwa aliyofunga inabaki kwa asiyofunga peke yake yaani hayakuja dalili ya kusema sababu ile dalili ambazo zimekuja zimezungumzia kuhusu mtu aliyofunga laula anashuka ala ummati la amartum biswak lawa ingekuwa jambo zito kwa umma wangu ningewaamrisha katika kupiga msua wake inda kullu udhu Kila wakati inda kulli salana katika riwaya inda kulli udhu kupiga msua wakati inaonyesha ni sunna kupiga msua na hii hadithi ijabainisha tofauti ya ijabainisha na pia hadithi nyingine ambayo kwamba ilikuja kuwa asiwaku matuharatu lilfamri za lirabbi hizo hadithi zote zinajumuisha nini zinajumuisha kuhusu zinajumuisha kupiga mswaki kwa aliyofunga na asiyofunga kwa hivyo hakuna dalili yote ambayo kwamba imekuja sahihi ya kutoa hukumu hiyo kama baadhi ya waliegemea wakasema hili aliyofunga mfano ule aliyofunga yeye kikiwa zawali Kukifika wakati ambayo juwe linatoka katikati likielekea wakati wa Hafai kwake kufunga hakuna taksisi ambayo kwamba ni sahihe yukhassis la fi as-siwak akisema kuwa wale ambayo kwamba Kalu bi karahati wale ambayo kwamba waliisema kuwa ni makuruhu na tunapozunguzia makuruhu ni jambo ambayo kwamba kuliacha ni bora ukilifanya ukiliwachwa wanapata thawabu ukilifanya upati madhambi wale ambayo kwamba wamesema kuwa kupiga msuwaki kwa aliyofunga ni makuruhu baada za baada jua limetoka katikati lilielekea wakati wa dhuhuri wamekuja na dalili zao na dalili yao moja dalili wamepokea dalili ambayo kwamba ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina hadithi ya Ali Allahu anhu ku anna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam qala itha sumta fastaku bilghadati wala tastaku tastaqu Idha sumta utakapofunga ukikua umefunga mtume muhammed sallallahu alayhi wasallam anasema hivi anamwambia ali uh, uh, mtume muhammed sallallahu alayhi anasema itha sumtum mutakapofunga, idha sumtum mutakapofunga, fastaku bilghadati bas pigeni mwaki mpaka katikati ya mchana wala tastaqbil al-ashyi wala musipige msuaki baada ya kuingia jioni yani mwisho wa mchana wala muspige msuaki mwisho wa wa mchana na hii hadithi imepokelewa kwa dara kutuni iba na ibahaqi na hiyo hadithi ataibainisha kuhusu ya hadithi kwa sababu hadithi ni siyo hadithi sahihi haijapokea hakuna hadithi sahihi ambayo kwa amesema amba wakati kama we. lakini wale waliosema wali hivi wameshika hiyo hadithi kama vile walishikana wali na hadithi nyingine ambayo kwamba hadithi ya hadithi ya iliyotangulia naye fihi halio ambayo tulizungumzia mwanzo kule ambayo mtume muhammed salama anasema wala khulufu fami ssaimi atyab inda Allahi min rih almiski kwa ule mbadiliko wa mdomo waliofunga ina harufu nzuri zaidi mbele ya Allah subhana wa ta'ala kuliko kuliko marashi ya miski kuliko marashi ya miski manukato ya miski na wakisema wakitoa waje histilal katika hii hadithi wanasema kuwa kubadilika kwa mdomo yani kubadilika kwa mdomo kwa mtu yani kwa kisema, kuwa kubadilika wanasema kubadilika kwa mdomo wa mtu ndio ni wakati ambao kwamba mdomo wake mdomo wake yani, yani wakati ambayo kwamba tumbo yake ambayo kwamba inabeba chakula lishakuwa halina chakula ndani ya tumbo halina chakula ndani ya tumbo na hiyo sana sana inadhihirika kuanzia wakati wa mwisho mwisho mchana yani kuanzia saa saba huko kielekea kwa maisha wanasema kama sana sana inakuwa hivyo fa idha kana mahbuba lillahi ta'ala na kama ni jambo ambayo kwamba inapendekeza kwa Allah subhana wa ta'ala hiyo harufu basi hiyo na sababu huyu jamaa huyu aliofunga amefanya hivyo kufunga kwake na hiyo harufu imebadilika kutokana na kumtii kwake Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kufunga kwake fadaya mbage ayuzala biswaki kwa hivyo haifa, haipasi mtu kupiga mso wake kutoa hiyo harufu hizo ndio miongoni madalili ambayo kwamba wao waliosema wali ikifika wakati jua likifika katikati lekelekea wakati wa dhuhuri haifai mtu kupiga mso eh, kupiga na jawabu katika, katika hizi kauli kauli mbili kwanza jawabu ya kwanza hadithi alii inapokelewa kuwa hadithi ya ali ni dhaifun hadithi ya abai kwamba ameshika ile idha sumtum fastaqbil wala tastaqbil ashi kuwa mtakapofunga mpigeni msuwaki mpaka katikati ya mchana wala msiki katika mwisho wa mchana yani kuanzia saa kuelekea hiyo hadithi ni dhaifu hiyo hadithi ni dhaifu Anasema kuna mpokeza ambao kwamba anajikara kwa jina la kisani Naina abu umar alqasari ana sema kuwa huyu ni dhaif kwa hivyo hadithi yake imechambuliwa kuwa hadithi dhaifu kama vile pia hafidh ibn hajar katika kitabu chake talhisul khabir amesema kuhusu udhaifu wa huo hadithi ni kusu hadithi ali ama hadithi ambayo kwamba wao wamejaribu wa kutoa wajhi listidlal kubainisha kuwa katika khalufu Eh, kuonesha kuwa ile mbadiliko sababu wamesema vile, vile vile Rasul sallallahu alayhi nasema wala khulufu fami ssa'im atya ba'du inda min rihi kule kubadilika mdomo wa mtu ku, ku, ku, ku, kufunga kwa kufunga kwake basi ni ina harufu nzuri sana mbele ya Allah subhanahu ta'ala kuliko miski Wana wakasema kuwa hii ni yote ilaonekana sababu ya nini wakati ile mfuko wa kubeba chakula kimekuwa nini mfuko wa kubeba chakula kimekuwa na kimekuwa hakina chakula na sana sana inapatikana wakati tayari kwa wakati wa zawali wakati wa duhuri mtakielekea kwa hivyo inaifai mtu kupiga mswaki wakati kama huu muallifu amefanya rad amejibu ame hivi amejibu kauli yao kuwa hakika kubadilika mdomo kwa mtu ina, inatokana na wakati ambayo kwamba al-Maida yani yule mfuko wa kubeba chakula hakina chakula ndani yake akina chakula ndani yake na amesema Allahu alam sababu yake ni ni kutokana na tartibu ya thawabu ambayo kwamba watapata na tulizungumzia kuwa al asl ni harufu hiyo sana sana itakuwa kwa dalili ambayo kwamba bainisha itakuwa ni siku ya kiyama ambayo kwamba itabainisha wale waliofunga kutokana na wale ya kwamba hawakufunga na amesema hiyo sababu hai sababu haiwezi kutoka haiwezi, kutoka, haiwezi kutoka mani na kuto, kwa kupigwa kwa mso sababu tayari hiyo harufu inampendeza Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na nini kutokana na ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa huyo mtu kuacha matamanio ya nafsi yake kama kula na mengineyo ni mambo ambayo kama ambayo kwamba mwanadamu na kitu ambacho inapendekeza kwa Allah subhana wa ta'ala ndio hiyo wala sio maana yake mtu Awache uchafu kwenye mdomo wake na kwenye, kwenye mena meno yake wala sio maana yake mtu awache uchafu katika mdomo wake na meno yake na katika hii hadithi pia sio dalili ya kuwa inaonesha kuwa ni, inachukiza kwa mtu aliyofunga kufanya nini kupiga msuwake. wala haina hai hadithi wala higongani na hadithi iliyotangulia kwa kuonesha kuwa hadithi kumta mtu, mtu kupiga mswaki kwa kila wakati wa swala ni jambo ambalo ni sunna na muallif anasema hakuna jambo mzuri kama mfano ile ya kwamba ilipokelewa kwa Abdurrahmani ibn Ghanmi e, Abdulrahman ibn Ghanmi anasema sa'altu Mu'adh ibn Jabal anasema nilimuliza Mu'adh ibn Jabali radhiyallahu anhu atasawwaqu wa ana sawim je Mu'adh ibn ni sahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema anaamuuliza mtume msahaba mtume sallallahu alayhi wasallam je nipige miswak haliakuwa nimefunga Kala na'am muada akasema ndiyo qultu ayi har Ayi nahar wakati gani bai kwama mchana nafanya nipige qala guduwatan au ashiyata mchana mwanzo wa mchana na pia paka joni yake piga mso wake qultu inna nasa nikasema weu abdurrahman anasema qultu inna an-nasa yakrahunahu ashiyata watu wanachukizwa kupiga huo mso wake wakati wa joni waya wanasema Inna Rasul Allah sallallahu alayhi wasallam Kala kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema la khulufu la khulufu fami ssa'imi min ruhil miski harufu ambayo kwamba kwa inabadilika katika mdomo waliofunga ni bora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko manukato ya, ya miski qala subhanallahu wa azza wa qala subhanallah akisema kwa mshangao taqatifni wa Allah subhanahu wa ta'ala akisema kwa tika laqad amaruhum bis-siwak Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamamurisha katika siwak wama kana billadhi yamurhum an yuntinu afwaahum amdan sababam Muhammad sallallahu alayhi wasallam jambo alilisema ni jambo ambalo kwamba limetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile Allah vile amesema kupiga msuaki ni, ni ridha kwa, Allah, kwa sema, Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivi anasema Allah subhanahu wa ta'ala amewamurisha kupiga msuaki wama yamurhum an yuntinu afwaahum kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angeza kutoka kwa, huk, kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala waache yani midomo yao inuke amdan natunu ni harfu mbaya harfu mbaya anyumtin afwaahum amdan yani kuwacha midomo yao inuke kusudi tu waache midomo yao inuke ma fi dhalika min alkhair min shay hakuna khair yote katika iyo, Bal fihi sharru bali iko bali ndani yake iko sharr ni qawl muallif wana nasibisha maneno haya yanayopatikana katika Talhisul Khabir ya ibnu haja na pia Tabarani amepokea hiyo qawl akisema isnadi yake anasema kwa isnadi ambayo kwamba inakubaliwa hadithi ambayo sahihi hiyo ni hiyo ni upande kwanza wajeha ya kwanza na katika wajehu thani Iyo ni wajeha ya kwanza kujibu kuhusu hiyo kuhusu nini kuhusu wala mabaya kwamba wanasema harufu ya mtu, kib, mtu Allah Subhanahu wa ta'ala anapenda sana hiyo harufu kwa hivyo haifai kupiga mswaki hiyo ndio ya kwanza katika upande wa kwanza katika upande wa pili wajehuthani anna ba'dussaa'imin walibaadi ambayo kwamba waliofunga la yahsul lahu khulufun aslan imma li kuna watu waliofunga harufu hiyo mbadiliko wa harufu wa, wa mdomo haipatikani kwenye midomo yao aslan Inaweza kutokamana na safa'i maidati labda mfuko wake wa wakubeba chakula ni safi sana au liana ma'idatahu la tahzumu ta'ama bisura au labda mfuko wake wa kubeba chakula katika tumbo yake hai yani aisagi ay, chakula kwa haraka sana kwa hivyo mtu kama huyo fahal yubau ba'u lahu baada ba'da zawali li'adami al Jeu huyu mtu kwa kauli yenu hiyo itambidi hapige mswaki baada ya jua limetoka katikatilikelekea likielekea wakati dhuhuri itakuwa kwake mubaha kupiga mswaki sababu harufu haitoki kwenye mdomo yake na nyinyi mnasema e, mnasema hiyo harufu atapiga hili sababu harufu nampe Allah subhana wa ta'ala na huyu mtu ambaye hana ya harufu kwa hiyo mtasemaje hu mswaki kama mtampatia ruhusa apige mswaki bila shaka jawabu itakuwa ya kukanganya. Itakuwa jawabu ya kukanganya sababu itakuwa imekanganya mambo yao na ile mambo. Sababu huyu amefunga na mnokuwa kuhusu yaliyofunga. Na katika nje ya tatu ameweza kujibu kutokamana na hiyo kauli yao ya iyo ya kubadilika mdomo anasema anna rabtal hukmi bizawalim muntakidhu kufunga hukmu ya kutokupiga msoahaki kwa aliyofunga kutokamana na kusema mambo ya zawali yani jua likikoka katikati likielekea basi haifai kupiga msoahaki ni jambo ambalo kwamba inagongana. yani haikubalikani sababu gani lianna raihata qad tahsul qabla zawali wakati mwingine harufu hii ambayo kwamba inabadilika kwa mdomo wa aliyofunga inaweza kutokea kabla hiyo jua likufika katikati inaweza kutokea wakati wa asubuhi asubuhi ama wakati wa sanaa ama wakati wa saa 5 sababu gani sababu hizo hiyo harufu sana sana sababu khuluu al-ma'idati min sababu yake ni wakati ambayo kwamba mfuko wa chakula ya mtu mfuko wa chakula wakati katika mdogo tumbo ya mtu inakuwa wakati ambapo kwamba haina chakula na wakati mwingine inaweza kukua kwa mtu ule ambaye kwamba hajaamka usiku hajakula, chakula, haja kula chakula cha mfano hajakula chakula cha dako inaweza kuwa fika sane, 4 saa 5 tayari tumbo haina chochote hiyo harufi inaanza kutoka kwa hivyo mtasema huyu mtu inafaa apige apige mso basi mambo yenyewe yanakanganya huko mmesema baada ya jua likifika katikati wakati katika katika katika katika dhuhura kupiga na, na museme, la kwa hiyo apige kabla hiyo itakuwa mambo kuchanganya sababu saa ni kabla Jee, fahali la kabla zawali liwujudi al-khuluf vile vile itampasa apige kabla za zawali sababu imepata bila shaka ni mambo ya kukanganya na pia tukirudi tena tukisema asiuwak ni mataharatulifammi siwak ni katika ile hadithi ambayo kwame Ame Aisha kuwa, kuwa Mtume Muhammad sallallahu anasema kupiga mswaki ni kutoharisha mdomo na ni marudhatu lillahi ta'ala na yenye kuridhia Allah subhanahu ta'ala faala kulli muslim kwa hivyo inapaswa muislamu na ajifanya nini ajitahidi kupiga mswaki hiyo ni ni ya ya muallif ya mtunzi wa hiyo risala anasema ina ni nasaha kwake kupiga mswaki kila wakati wa swala wakati ambao anaenda kusoma Qur'ani na hata wakiswali wakati swala ya sunna au swala faradhi afanye nini apige mswaki sawa sawa amefunga hajafunga apige mswaki ili anapoingia kwa ibada ya Allah subhanahu wa awe katika hali ya kuwa harufu ambayo kwamba inatoka kwenye mdomo wake niwe harufu ambayo kwamba ni nzuri zaidi sana sana anapokuwa anazungumza na Allah Subhanahu wa ta'ala naposwali anaposoma Qur'ani kwa hiyo katika hiyo kaulu ya kupiga msuwaki kwa kwa alio aliofunga na asiyofunga wakati wote hiyo nyokauli ambayo kwamba in kauli ambayo kwa maana nguvu na wale ambayo kwamba aliweka sharti ya kuwa kuanzia katikati e, kuanzia baada zawali zawal ba'da dhuhra na ila hadithi wali walichukua wali, wali, wali ni hadithi hii ambayo kwamba haijasii kwa mba, kwa maulama wa hadith na pia kujaribu kuchambua mambo yao wa hulufni wakati mdomo unapobadilika pia nikaula kwamba haijakuwa sahihi kwa hivyo ile ambayo kwamba anapiga mswaki wakati wote kama amefunga hajafunga ile tulizungumzia inapendekeza kwa aliyofunga atumie mswaki wa mti ama atumie wote lakini asitumie madawa saa hizi kwa sababu madawa hawa yana senekana haya madawa ni makali sana na athari athari inaweza kuingia kwenye tumbo lake kwa hivyo ni kwake apige atumie mto wa msuaki wa mti akipiga msuaki kila wakati anapokotaka kuswali ni jambo la sunna wala sio jambo la wajibu na wala sio makuruu kupiga msuaki baada ya zawal yani wakati wa dhuhuri na kuelekea wallahu alam. tukiana katika hadithi ya pili sihatus saumi man asbaha junuban sihatus saumi man asbaha junuban Somu ya mtu ambaye kwamba itapomfikia wakati wa alfajiri hali kuwa baada yuko katika janaba na kukusudia kwetu hapo ni janaba ambayo kwamba ni janaba ima ya kuota ama katika tendo la ndoa ni mtu aliyokutana na mke wake na kisha baadaye ikatokea kisha baadaye kaadhinwa alfajiri na hajaoga muogo wa janaba na hapo hapo pia teingia ni mtu aliotawamwanamke aliotahirika kutokamana na damu ya hedhi na nifasi kabla ya kuingia alfajiri na kaadhinwa alfajiri basi tabidi wote waoge haraka haraka wafanye nini waendelea na saumu yao hadith yenyewe ana Aisha wa, wa, wa, an wa ummi salamata ana Aisha anhuma anna wasallam كان يسبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم رواه البخاري ومسلم وفي حديث ام سلمة ولا يقضي في حديث ابن ابي لهوا نواكه زكي متوم محمد صلى الله عليه وسلم وكذا وكيل عائشه و سلمة وكذا محمد صلى الله عليه وسلم وانبوكا اذا حديث الله سبحانه وتعالى ورضيه وكيسما أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان يسبح جنبا alikuwa inaadhimio inafika wakati wa alfajiri imefika katika mwezi wa ramadhani aliyakuwa amefunga anakuwa na janaba na janaba wamekusudia janaba ambayo kwamba mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwa naye minjima'in ni janaba la tendo la ndoa thumma yaghtasilu wa yasumu na kutaja hapo janaba la tendo la ndoa maana ni kitu ambacho kwamba amejua hali kuwa haiko kwenye, kwenye tohara kwenye tahara lakini iko na janaba ambayo kwamba alikuwa hamejua kisha naingia asubuhi na, na imeadhinishwa kisha ndio baadaye anaenda kuoga kwa hivyo alikuwa tuma wanawasema thumma yaghtasilu wa yasumu kisha baadae mtume Muhammad sallallahu alaihi alfajiri na ana janaba kutokamana na tendo la ndoa anaoga kisha anavaa kisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafunga Ki, na riwaya nyingine pokelewa kwa umu salama wala yaqdi, na wala halipi siku, wala yaqdi wala halipi siku. tikiona katika hiyo hadithi ni dalili wazi kabisa kwa kuwa mtu aliofunga akiwa itafika asubuhi na janaba kwa kuwa jua alfajiri mimpata haliakuwa na janaba na janaba imekusudiwa hapo huwa sawasao janaba hii itakuwa ni minjima'in janaba ya kutokamana na tendo la ndoa au ehtilamin au mfano ameota huyo mtu itabidi haenda aoge basi adelee na swala yake sababu fasawmuhu sawm sahih saumu yake ni sahihi lakini tendo tulizumzia masuala aliyotangulia tendo landoa ndoa akilifanya wakati ambao alfajiri imeshaingia kwa kusudia tumeona kwa yake katika darsa zilizotangulia kwa yake ni nini Hapo ni alifanya hilo tendo kabla alfajiri kuingia alifanya hilo tendo kabla alfajiri likuingia kisha baadaye ikaadhinia alfajiri na hali yakuwa hajaoga janaba au amelala ame, ame, ame kaota akatokewa na mani akatokewa aka, aka, aka, aka, aka na manii basi aote wataoga saumu yao itakuwa sahihi baada alafu wataoga kisha ataendelea kuswali kwa hivyo kutokewa na alfajiri na kukumpata katika hali ya janaba haimharibu hai saumu kwa sharti kikuwa amejuziwa na kukula na kunywa na vitu vyote ambavyo kwamba vinaharibu saumu kabla ya wakati wa saumu kuisha naye ni kabla kuingia alfajiri na kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema tukirudi katika janaba vile tulisema katika tendo la ndoa ina kila ambayo kwamba inaingia kitu ambacho kwamba inamlazimisha mtu kuoga Sawasawa e, ametoa na ametokewa na mani ama amefanya katika ameingia katika kitendo la tendo la ndoa kwani Allah subhana wa ta'ala anasema katika kitabu katika Qur'an fal an bashiruhunna wa ma kataba Allah lakum wa washrabu hatta yatabayana lakum al khayt al abyad min al khayt min al fajr hiyo aya tulizumzuzia mwanzo upande wake mwingine hilo haya wakati ambayo kwamba tulisema katika ilipokewa katika kabla mwanzo mwanzo wakati soma imefaradhisha Ilikuwa mtu akikua amefunga na kamfikia wakati wa jioni na usingizi kama kabla ya kukula basi haruhusiwi kula atabidi hafunge mpaka hafunge, mpaka kesho yake mpaka jioni na tuliona vile ilimpata sahaba hu, sahaba moja huyu baada ya kukuwa hivi na kesho yake kampata ili nini ilimpata kuzimia Ndiyo kataramika hiyo aya Allah Subhanahu wa ta'ala akasema Falana anabashiruhunna kwa hivyo mnaruhusiwa sasa kukurubia wake yaani yani katika wakati wa usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani au wote wa saum wabtahu ma allahu lakum na mtaftia kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala ameandikia na amewapatia yani ni thawabu Wakulu kulu wa hata ashrabu hatta yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr mkulani mpaka ibainike kwenye alfajiri imeingia kutokamana na na usiku kwa hivyo anarusiwa, ana amerusiwa pia kumkaribia mke wake na kalima ambayo amekuja Bashiruhuna yani wa hapa kwa maana kuingilia wake, wake m, w, yani mke na mume wanafanya hito tendo la ndoa hata kama mchana wamefanya watakuwa wako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani usiku anauruhusiwa. Allah Subhanahu wa taala tukiona katika hiyo aya ameruhusu biljima yani kufanya hile tendo la ndoa kwa wana ndoa mpaka itakapobainika alfajiri imefika hapo ndio tamlazimisha ajizuie kisha haweze kuoga. Na tukiona kuzumzia hapo E, hiyo inaonesha tayari mtu akikuwa katika hiyo hali inaweza kufika ile wakati mmemkuribia akalipokuona aka, inakuribia akajitoa aka kisha baadaye alfajiri alfa kampata hali ya kuwa yuko kwenye ama yuko kwenye harakati ya janaba hii kwa hivyo ile tasahili ya sheria ya Kiislamu imemruhusu usahali wa sheria ya Kiislamu imemruhusu awe aende aoge na endelee na na, na, na, na, na, na, na na, na, na ibada yake ya somo wala hata lipa na tukiona haya hadithi imekuja imezungumzia kuhusu janaba peke yake katika hadithi itaqyidul e, katika hadithi kuhusu janaba tendo la ndoa peke yake na hii haibainishi kuwa e, tabana mwaalifa anasema umekuja taqyidul janaba katika hadithi ijazumzia e, kuhusu ka yani hapo Janaba kwamba kwa, yani wake za Mtume Muhammad sallallahu alikuwa akisema kana yusbihu junuban min jima'i walikuwa alikuwa anakuwa na janaba na hili tendo la, na janaba hiyo ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alikuwa naye ni kutokamana na tendo la ndoa wala sio janaba ambayo kwamba yakuota kwa hivyo hao kuonesha kuwa ilikuwa kubainisha kuwa hili ili kutokuoga wakati ilikuwa katika inaingia katika babu al anu yani jambo ambalo kwamba wanalijua kabisa alfajiri fajiri na ingia iko ndani yani ni mambo ambayo kwamba mfanywa katika khiyara, wala siya hamdan au haikukua ni jambo ambalo kwamba la ya. ku kama mfano mtu alikuwa melala, akaota alafu akatokewa na mali kuja kustuka kumbe tayari na adhiniwa la ni baada kufanya kitendo na ikawa hivyo kwa hivyo tunafahamu hapo kuwa tunafahamu hapo katika hiyo hadithi kuwa Mtu akifanya tendo la ndoa haimlazimishi kukimbilia kwenda kufanya nini? Akimbilia aenda aoge kabla alfajiri, kabla ijadhinio alfajiri. Bali naweza anaruhusiwa kufanya nini? Anaweza hata kiadhinio alfajiri maadamu hicho tendo alifanya kabla alfajiri kuingia, hata kuoga baada alfajiri kisha aende katika ibada zake za swala. Aisha radhiallahu anha anasema Aisha Allah subhana wa ta'ala anasema anna rajulan ja'a ila nabii sallallahu alaihi wasallam mtu alimjia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastaqtih akimuomba akitaka aki fatwa kwake yani anamuliza masala ya dini akitaka kupata yani kuchambuliwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amueleze Aisha na wahiya tasma'u min wara'il bab na Aisha kisikia mazunguzo yao nyuma ya mlango anapouliza huyu mtu akimuuliza Mtume Muhammad SAW Aisha akiwa nyuma mlango Aisha mke wa Mtume Muhammad SAW huyu mtu akasema ya Rasulullah e mtume wa Allah tudurikuni ni aswalatu wa ana junubun afasumu wakati mwingine swala inanipata anakusudia yani, alfajiri inanipata alfajiri ya swala imenipata wa ana junubun na haliakuwa baada niko janaba sijajitahirika kabla hiyo afasumu nifunge Yani janaba inampata tayari ameishazini swala ya fajiri manake mchana umeingia wakati kwamba ni yani umeingia asubuhi wakati ambao kwamba na soma inaanza nifunge Kala rasulullah s. S tuma Muhammad anasema wa ana tuduriku ni swalatu. na mimi pia hivyo hivyo nipata hivi swala wa ana junubun fa na hal na janaba mimi nafunga manake mimi pia nafunga فقال ايو انتakasema lasta mithlana ya rasulullah wewe sio mfano wetu e mtu wa allah faqad ghafara allah lakama taqaddama min dhanbika allah subhanahu wa ta'ala amekusamehea madhambi yako yaliotangulia wama taakhkharna ya madhambi ambayo kwamba yaliotangulia inni la arju an akuna akhshaakum lillahi wa aalamakum bima atqa wallahi napa na kwa jina ya allah inni la arju an akuna akuna akhshakum. natarajia kuwa mimi njoo nitakuwa na mchaji wa allah zaidi kuliko nyinyi wa aalamakum bima atka. na kuwa kujua zaidi kuliko nyinyi jambo ambalo kwamba linye ku. yani katika uchaji mungu kujua zaidi maana mimi nafanya hivi na mimi nim, na, na, na wa Allah subhana wa Ta'ala zaidi yenyu na kumcha Mungu kumcha Allah, Allah zaidi yenyu. kuwa hili jambo linafaa. Yaani ukipatikana na Janaba asubuhi alfajiri imekupata Janaba katika tendo la ndoa au kwa hali nyingine utaendelea na saumu yako. Tukiona katika hiki kitendo cha Mtume Muhammad sallallahu ambayo wasallam kwamba ni kigizo chema kwetu ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi amefanya basi umma ni tabaun lahu umma ni kumfata mtume Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ametufundisha hivi ila ipatikane dalili ambayo kwamba inaonesha ili, ili jambo kwamba mtume Muhammad sallallahu alifanya ni yeye peke yake wala haturuhusi sisi kama vile hadithi ilivyokuja kuonesha kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi alikuwa kifunga siku mbili na kuelekea bila kufungua na katueleza kuwa yeye anafunga Allah subhanahu wa ta'ala anamlisha anamnyosha na katukataza hii inakuwa inabaki amr khasun linabi sallallahu alaihi wasallam lakini اذا amma al-amru fanahnu ntaba linabi sallallahu alaihi wasallam fala dalil lana ala fala ila اذا jaa al-dalil ila اذا jaa al-dalil ala ikhtisasih isipokuwa kama yatakuja dalili hiyo ni mtume muhammed muhamsa fa yukhtassu bihi basi ni inakuwa ni mtume muhammed sawallam lakini hapo dalili inaonyesha kuwa vile mtume muhammed Salam ilikuwa kimpata na sisi pia tuna ikitupata pia saumu yetu iko sawa ni mtu haoge kisha endelee na ibada kwa sharti asifanye ilotendo tendo la ndoa baada ya wa kusudia hukumu yake ni, ni kubwa vile katika, katika darasa zilizotangulia tumezungumzia na pia katika hiyo hukumu imezungumziwa tumezungumza kuhusu tendo la la ndoa pia ni mwanamke pia akikuwa mwanamke ambaye kwamba ametwahirika kutokamana na damu ya hedhi damu yake ya mwezi ya period ya kawaida wa wana wan, wan, au, au mwanamke ambaye ametwahirika na damu ya nifasi damu ya kuzaa au damu ambayo kutoka baada kuzaa kwa sharti hizo damu ziwe zimekatika kabla ya elfajiri zikwa zimetatika kabla kuingia alfajiri kisha alfajiri kampata kuwa tayari damu hizo zimekatika anarusiwa, anaweza akao akaoga mwanamke akaoga wakati huo na akafunga na hao watu akafunga na watu kawaida sababu ya kuwa hiyo damu yake imekatika kabla alfajiri lakini iki katika baada alfajiri basi baada haiko katika hukumi ya wale ambayo yuko mefunga na kwa sasa mwanamke wakati hiyo akimbili aoge afanye, afanye ibada aende aswali na pia hukumu hiyo pia hiyo e, pia tulizumzia ni hukumu ambayo kwamba kwa mtu ambayo kwamba labda ame, ameota katika mchana mwezi mtukufu wa Ramadhani e, pia ana anaweza ana kaoga lakini kwa ule alioota ali, ali, hukumu yake kidogo iko tofauti anaweza kalala ka, hata mchana katikati ya mchana Ramadhani akaota akatokewa namani sababu kutoka kwake hiyo sio ikhtiyari yake sio kutaka kwake hiyo yani imemtokea tu huyu saumu yake iko sahihi yani mwanaum, mtu mwanaume au mwanamke akalala katika mchana wa, wa, wa, wa ramadhani akaota akwa kwenye kitendo cha ndoa akatokewa namani sababu tayari huyu hayako na janaba inabidi saumu yake kusahi, saumu yake iko sababu kuwa, hili kitendo hakufanya katika katika khiaari yake bali wala haiko chini ya irada yake yanaiko katika katika matakwa yake ni jambo ambalo limemkujia katika usingizi kinyatafanya ataenda ataoga kwani Allah subhana wa taala anasema la yukallifullahu nafsan illa usaha e, Allah Subhanahu wa taala hakalifishi nafsi ila katika kwa, kwa ule ambaye kwamba e, Allah Subhanahu wa taala kalifishi nafsi isipokuwa nafsi ambayo kwamba ina uwezo wake yani Ui hakuwa na uwezo hakuwa aweweza kuweza kujizuia na hiyo kwa hivyo ataenda kaoga na pia tunafahamu katika hiyo hapo pia dalili kuwa kukubali kuruhusu mtu aliyofunga anaweza kaoga anaweza kaoga katika mchana wa kuoga na hakuna fariki ya kuoga hapo ambayo kwamba tunakusudia kuoga ya sunna ama kuoga ya wajib au kuoga mbiasa bado kuna kuoga ya wajib kama ya janaba na kuna kuoga ya sunna kama kwa jamhuri alolamaa katika kuoga ya wengine ambao kwamba upande wa kuoga na mingine, kuoga mengineyo kama wengine kuoga kwa Eid na mengineyo na mubah ni kuoga ya kawaida kwa hivyo mtu kwamba kwa aliofunga anaweza kuoga huo muogo yote baada alfajr mfano mtu aliofunga anaweza kuoga siku ijuma, anaweza kaosha uso wake kichwa chake mwili wake mzima na sabuni na mengineyo bora ajitahidi Kujizuia maji isiweze kampita kamwingia kwenye koo lake likielekea kwenye tumba na pia inamruhusu labda joto likuwa kali anaweza kaoga na maji ili kujepata kupata joto, kukupata nini kupata baridi labda siema ambazo kwamba kunakuwa na joto kali sana anaruhusiwa kwa mtu aliyofunga anaweza kaoga kwa sharti anajizuia maji isiweze kampitia kwenye koo kwani mtume muhammed sallallahu alaihi ilikuwa napokewa kuwa mtume muhammed sallallahu alaihi alikuwa anamwaga maji ananyunza maji juu ya kichwa yake na yakuwa amefunga kutokana na yani kutokana na athash yani kiu au kutokamana na joto ambayo kwamba ikiwa liko kali anasema imamu bukhari katika sahih inapokelewa e, katika imamu bukhari katika sahih katika kitabu katika mlango katika ameweka mlango onwani katika katika miongoni mwa wanauni mi, zake amesema babu qtisali saim mlango wa kumruhusu aliyofunga kuoga babu qtisali saim mlango wa kumruhusu kwa kumruhusu mtu afa ya kumurusu mtu aliyofunga kuoga kisha kataja hadithi ya ibn umar radhiyallahu anhu kuwa ibn umar radhiyallahu anhu balla thawban fa alqahu alayhi wa huwa umar radhiyallahu anhu ali ali loesha nguo kisha nguo akaweka kwenye mwili wake na hali ya kuwa alikuwa amefunga na anasema pia shaabiyu aliingia katika bafu na akaoga na hali ya amekuwa amefunga me, me, me, na pia akasema hasan, hasan katika katakawa na watabiina wakubwa aliotangulia nasema akasema la ba asabil haina aina aina ubaya katika mtu kusukutua watabarudu na kupaka na kuoga kwa sababu ya baridi yani kama mwili mwili una joto zaidi kisha Hasan sikisha kataja katika mlango wa hadithi ya Aisha radhiyallahu anhu ambayo kwamba tume taja iliyopita Anapokea pia kauli ya ibn Munayir katika katika tahta katika mlango anasema fihi raddun ala mankariha iqtisal as-sa'im haya yote inarejea kwa wale ambao kwamba sababu kuna wale ambao kwamba wanaona yule mtu ambayo kwamba amefunga ni makuru kwaka ipendekezi kwake kuoga sababu li anna akikuwa kariahu naogopa kuwa khashyat usulil ma'ih halkahu fal'illatu batila akikua anasema mtu akioga kwa ambao kwamba wanaona kuwa ni makuru ni jambo la kuchukizwa kwa mtu kuoga aliofunga ilikuwa ilikuwa yao ni ku kuogopa maji isimuingia kwa mpaka kwenye shingo kwenye koo hapo illa sababu yao ni sababu ambayo kwamba haikubaliki kwa amba sababu kuwa mtu anaweza kukusukutua mtu anaweza kapiga msuwaki na pia mtu anaruhusiwa ku, kuonja, kuonja cha kuonja chakula pasipokuwa pasipoingia kwenye kupeleka kwenye shingo lake na mengineyo kama ikikuwa wamekataza sababu hiyo basi ni bado sababu mtu anaweza kusukutoa aki amefunga mtu anaweza kupiga msumo wake na kuonja chakula kwa sharti isiingie kwenye kwenye lake na kikuwa wamezuia kwa sababu ya kuwa ni kwa sababu ya kiraha tu basi wajue wale walio tangulia ikikuwaamezuia tu sababu ya kiraha basi wajue walio wema walio tangulia walikuwa walio walikuwa wana yaani wakikuwa wanaogopa kuwa mtu kufanya hivi Chukizo sababu mtu anajipamba na kikuwa katika raha yani kuwa mtu anajiona msafi kwa hiyo basi wajio waliotangulia walikuwa kiji wakijipamba wakichana nywele wakipaka mafuta na hata wamejuzu nini kupaka kupaka uanja na menginee hiyo yote inaonyesha nini Inaonesha kuwa kuoga kwa mtu waliofunga ni jambo ambapo kwamba sio jambo la kukatazwa kwa sharti tu ajaribu kujuzua maji siweze kupita likielekea li katika kola yake alhadithu athalith Hadithi ya tatu fil mubasharati wal qiblatu inazungumzia mubasharati wal qiblatu lis mubashara ni kama kufanya mambo ya mtu anapocheza na mke wake mambo ya romance yani ile wanasema muqaddimatu Yaani kabla ya kuingia katika tendo la ndoa kuna mchezo anawafanya na mtu mubashara na wakati mwingine katika Qur'an vile nimesema al'an an mba, bashru imekuja maana mubashara ni jima lakini hapa anakusudia ni ile kabla kuingia kwa na tendo la ndoa wal qublatu na kubusu liswai mtu aliyobusu labda mke na mume wame, wamefunga je wanaruhusiwa ku kufanya maneno ya romance yani ile muqaddimatul jimaa kabla kuingia kwa ile kitendo au kubusiana kubusiana wanakubaliwa ama wakubaliwi na tunajua katika mlango tunaangalia mlango wa vitu ambavyo kwamba vinaruhusiwa kwa mtu aliyofunga tukiona katika hadisho Aisha radhiyallahu anha qalat hadith Aisha radhiyallahu anha qalat anasema kana rasulullah sallallahu alayhi wa, sallam, wa huwa sa'im متومه محمد صلى الله عليه وسلم ايه عائشه قا... إيه... رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لاربه رواه البخار والمسلم وفي روايه كان يقبل في شهر الصوم حديث مفقلهه انا عائشه متومه محمد صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم Mtume Muhammad sallallahu alaihi sallam alikuwa kibusu yani akibusu wake zake na Mtume Aisha kizunguzia nafsi yake sababu ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kibusu na hali yake huwa amefunga wa huwa saimi wayubashiru ni landoa, idyo, hu mchezo mukaddimatu aljima kabla tendo la kama inajulikana kwa romans alikuwa Mtume Muhammad sallallahu akifanya hivyo hali ya kuwa amefanya nini hali ya kuwa amefunga walakinahu kana amlakakum liarabi lakini Mtume Muhammad Salam alikuwa yani ni mwenye kumiliki nafsi yake zaidi kwa aliko yani nafsi yake asianguke katika tendo la la ndoa. kwenye tendo la ndoa. Hadithi imepokelewa na Bukhari wa Muslim na riwaya kana yuqabbalu fi shahris saum. Muhammad alikuwa anabusu katika mwezi wa saumu na mwezi wa Ramadhani. Tukiona katika hii hadithi kuna dalili ya kuwa inamruhusu mtu aliyofunga ambusu mkewe au ayubawasharaha au, au kufanya mukaddimati jimaa kucheza kama mchezo wa romanzi inamruhusu na hakuna farku baina saumul fardh wan nafl hadithi mekuja hapo hakuna farku baina mtu anafunga fungo la faradhi na fungo la faradhi na kusudia kama ramadhani fungo la kulipa la nathar, na fungo la nadhar na menginee wa nafl na nyingine ya nafl nafl ni funga kama ya kufunga siku ya alhamisi jumapili na menginee ma lam yakhsha taharuka Wanuzuli wa nuzul min mani kwa sharti mtu huyu awe anajua kuwa anaweza kujizuia nafsi yake matamani ya nafsi yake hasija kaweza katokewa na mani au ku, kujikuta ameingia kwenye tendo la ndoa kwa sababu mtu akijikuta nafsi yake ni mtu ambaye kwamba yeye akifanya mchezo kama huu ni kwa sana kujikuta mani memtoka au ana ana kuwa labda akimfanya mchezo anaweza kuwa ni tadaruju ile jimaa yani ndio hatua ambayo kwamba atajikuta ameingia kwenye kitendo cha, cha ndoa basi mtu kama huyu akikuwa na sifa kama hiyo hivi vitu vinamfaa hawe mbali nazo etaruku takbil wal mubashara awache kubusu mke na kum, kukua, na kufanya na na, na, na, na kufanya maneno ya romans hata pia kwa mke pia ikikuwa hivyo hivyo sababu tunapozungumzia kuhusu wanaume pia amri inapokuja kwa wanawake pia maname na wanaume anazungumzia na hiyo yote nakuwa ni saddan lidhari'a babun saddan lidhari'a ni kuzuia ili mtu asijikawa sababu yake akaenda katika yeye haram Nae ni kuwa akitokewa na mani itakuwa amefanya kusudi saumu yake meharibika na tumezumzia dhambi katika mwingine ni madhambi makubwa mtu kuvunja somo kwa kusudia na, na pia akiingia kwenye tendo la ndoa tumezungumzia kuhusu mtu akiingia mke wake katika mchana na Ramadhan kafara yake na na, na madhambi yake kwa vipi kwa hivyo hiyo ni sadda alidharia si angukie katika hiyo kama hawezi kujuzia nafsi yake kama anaweza kujuzia nafsi yake basi anaruhusiwa kwa sheria hiyo kwa sababu gani kwa sababu kuhifadhi saum Muislamu kuhifadhi saumu yake kutokana na kuharibu saumu ni amri wajibu kuifadha saumu yako ku, mana na kuharibu saumu ni amru wajibu wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajibu najabu ambayo kwamba haiwezi kutimia wajibu kwake yake kwake iwe wajibu fayakunu tarka tarkal taqbilu wa mubasharati wajib liman la yastat an yamlika nafsahu an inzal ali jamaa kuivyo kwa inakuwa kwake wajibu kuacha inakuwa kwake wajibu kuacha Waliana nabiya an-nabiy sallallahu amara wasallam amara mutawaddha bilmubalaghah filistinshaq kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi alipoamrisha yule ambaye kwamba anatawadha alimuamrisha kuwa nini akiweka maji kwenye pua basi afanye nini aiingize maji paka yani aiingize maji kabisa ndani kwa illa an yakuna saima isipokuwa akikuwa na sifa ya kuwa amefunga la ya yatasarrabal ma' ila jawfihi Isijekawa maji akiweka ndani mubalaga kwa zaidi maji naweza kuingia mpaka kienda kwenye nini kwenye tubo lake na ikamuharibia somo fe hivyo hivyo hivyo amri inarudi kwa mtu ambaye kwamba anaruhusiwa kubusu mkewe na kucheza naye katika mchezo wa romance kwa sharti anaweza kumiliki nafsi yake kuto, kutoka na manii au kuingia kwenye kitendo la ndoa lakini kama hawezi kumiliki nafsi yake na hizo basi anazuliwa kufanya hivyo sababu ikikuwa itakuwa ni dhalila ila sababu itakuwa saum. ni njia ya kuharibu saumu nitakuwa namefanya kusudi na tatakuwa ameingia katika madhambi ambayo kwamba ni makubwa na kauli ya Aisha radhiyallahu anha alipokuwa anatupokelea kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi kifanya hivyo, tana, tana baisha, kasama, ah, mtuma alikuwa akifanya hivi akatunabaisha akatunabaisha tusije akasema ah mtume Muhammad sallallahu alikuwa akifanya hivyo lakini akatunabaisha mwisho wake akasema walakinahu kana amlakakum li Arabah alikuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi anamiliki nafsi yake sana e, kutokana na yani, na nafsi yake anamiliki nafsi yake kutokana na haja ya kuweza kutokwa hawezi akaweza kuanguka katika tendo la ndoa yani anamiliki nafsi yake kutokio katika hilo katika hilo ile ndio tujue kufanya hivi anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi alikuwa akifanya basi ajue anafanya anaweza kukujuia nafsi yake kama hawezi kujuia nafsi yake kama hawezi kuzuia nafsi yake kama hawezi kuzuia nafsi yake basi atafanya nini hawachane na jambo kama hiyo. kwa hivyo mtu hasije kasema mimi ataka kuifanya vile Mtume Muhammad SAW anafanya kisha baadaye anajikuta nafsi yake anaangukia hiyo akiangukia katika nafsi yake amefanya mambo ambayo kwamba ni mambo ya haram kufungua saumu bila kutoa mani itakuwa amefungua saumu kwa kusudi ina madhambi makubwa na yule atakayekuwa ameingilia mke wake katika mchana wa ramadhana na kufanya kusudi ina madhambi makubwa vile tulitangulia mwanzo na muradi ya kalima hapo sababu Aisha amesema wayubashiru mtume muhammed saw sahala yubashira na yubashir. E, e, kufasiri maana yake anasema iltiqaul basharatain fahiya ammu min attaqbil". ni kukutanisha miili mzima yani kama romansi na inakuwa ammu min attaqbil". sababu kubusu kubusu ni, ni miongoni mwa romance kwa hivyo inakuwa amun amu min mada mna mubashara ni amu min al takbili watutlaqu ala na wakati mwingine mubashara inakuwa kuja ila kukuja kwa taana ya kukuwa na nini ni tendo lenyewe la ndoa lakini sio ambayo kwa maana hapo Ambayo kwamba maana hapo ni ile ambaye ni tendo la romance wala tendo la ndoa na hapo inakuja mimbabi imekuja walipotaja walipotaja takbil kisha yukabill yu yu wao yubai yukabill wa yu wa yu wa yu wa yu imekuja mimbabin imekuja mimbabi dhikiri 'am ba'da al-khas imetajja ime ime khas kwanza naye ni takbil kubusu kisha imekuja 'am ambayo kwamba ni romans na kwamba yote inaingia ndani buus. ambaye katika sheria inaruhusu ina katika dhikri dhikril 'am ba'da al kwa sababu yakuwa ni na muallim anasema liana takbila akhasu min mubashara kwa sababu kubusu ni mion, yani ni miongoni mwa ku, miongoni mwa kufanya nini mubashara miongoni mwa, ya, ya, ya romance lakini ikikuja hivi kampata mpata huyu alifunga mfano au alifunga akimbusu mke wake au akafanya mchezo wa romans na mke wake ikamtokea mani hukumu ya saumu yake ilikuwa vipi huyo mtu hukumu ya yake itakuwa imeharibika. mtu akiwa ameenda akambusu mke wake akaanza kucheza mchezo na mke wake kisha akatoka mani hukumu ya huyo mtu na pia kwa mke pia hivyo hivyo hukumu ya saumu mitakuwa nini imeharibika na kwake itampasa haje halipe hiyo siku baada ya ramadhani lakini je atakuwa na kafara atakuwa na faini ambayo kama tuliona kwa wale aliyefanya tendo la ndoa hatakuwa na kafara sababu gani kafaratun nikhasatan biljima kafara nikhasa kwa vile atakayefanya tendo la ndoa katika mchana wa ramadhani ni jambo amkaba tumeizumzia kwa upana katika darsi ili tangulea lakini mbali na hivyo atalipa hiyo siku alayhi tauba wanadamu walistaghfar atubu kwa allah subhanahu wa ta'ala kwa kitendo na hajute kwa kitendo na fanye istighfar asirudie akaenda libusu mke wake akacheza naye mpaka akakuta manene mtokea saumu yake imeharibika na hajute kwa hilo kitendo aliofanya na afanye toba na afanye istighfar na haepukane na hizo vitu tena mara nyingine ambapo kwamba Izakuwa muthira tulishahwa vitu vyote kwamba vitakuwa vinam vinamvuaamsha matamanyo vinam, yake haepukane nayo sababu gani sababu hili sababu ya umtu yuko katika ibada ambayo kwamba ibada ni ibada kubwa kama Allah subhana ta'ala anasema kama katika hadithi Allah Subhanahu ta ta wa ta'ala anasema yada'u ta'ama min ajli wayada'u sharaba min ajli wayada'u laddhatahu min ajli wayada'u zawjatahu min ajli ni hadithi ambayo kwamba imetangulia ibada ambayo kwamba huyo mtu anakuwa katika ibada ni ibada ibada kubwa sana kwa hivyo ni lazima ajitahidi epukane na vitu ambayo kwamba vitakuwa vinamchumsha matamanio ya nafsi yake ndiyo Allah sababu yuko katika tumesema katika mwezi mkubwa zaidi na ibada kubwa sana kwani Allah Subhanahu ta'ala anasema yada'u ta'ama min ajli anawaacha chakula chake kwa ajili yangu wayad'u sharaba min ajili na anawaacha kinywaji kwa ajili yangu wayad'u ladhatahu min ajili na anawaacha matamanio ya nafsi yake kwa ajili yangu yani kwa ajili ya Allah Subhanahu ta'ala wayad'u zawjatahu min ajili na anawaacha mke wake kwa ajili yangu kwa hivyo mtu ambaye kwamba anafungwa anafunga anafunga ana tarakia anatakana awachane kila kitu ambacho kwamba litakuwa ni ladha yake na shahwa litakuwa matamanio nafsi yake na tatakuwa chochote kwamba matamanio ya nafsi ambayo kwa katika shahwa nafsi yake awachane naye aingia na hiyo miongoni mwake inaingia katika nafsi yake katika hiyo pia inaingia mtu hawache sababu yote ambapo jambo lote ni sababu ya kwake nini kufanya mani imtoke kwa sababu yatakuwa amekosea natakuwa na ameingia katika kuharibu saumu yake atakuwa lazima dhambi kubwa sana <coughs> vile tumetangulia tumesema mtu kuvunja saumu kwa kusudi katika mchana wa Ramadhani ana madhambi makubwa tuliona vile Mtume Husein sallallahu katika darasa lilotangulia vipi aliona hali ya wale ambao kwamba walikuwa wanavunja saumu yao wa adhabu yao ilikuwa vipi lakini tumezunguzia ni masala ya mani na mtu ametokewa na madhihi sababu madhiyu na manini tofauti madhiu madhini madhi, e, madhi ile ambayo kwamba inamtokea mtu inamtokea mtu wakati kwamba matamanio e, matamanio na inamtokea wakati wa matamanio ni kuwa inakuwa ni kama mjumaji inamtokea wakati wa matamanio ikimtokea manini katika madhi katika wakati uko anacheza na mkewe au kukumbusu hii haita mharibu saumu haita mharibu saumu na wala leo baina wa walemali baina manina na na madhi manina kwa ina yani sababu vile Qur'an imetaja ni kitu ambacho kwa inatoka tata inatoka lakini almadhini inatoka tu kwa upole na ni kama maji maji na hii inatakana sana sana inatokana vile maulama wanazunguzia inatokana kutokana na unapoangalia mata kwa kuangalia au kwa kuchezea mtu kuchezea mke wake minge, au kufikiria ndiamtokea hiyo jeu mtu akitokea na kitu kama hiyo akifaka kifanya akifanya mubashara kuna kauli mbili kwa ulama wa ukara kauli mbili katika ulama lakini kauli ambayo kwamba kwa iko sahihi annahu la yajib ghasb la yajib alay la yajib kauli sahihi kauli ambayo kwamba iko sahihi la yajib alghasb hayatamasa kuoga fa ashbah albaul ayinakuwa kama kama nini kama mkojo kwani kuna hadithi lilipokelewa li na ali ali radhiyallahu anhu alisema yeye ni mtu ambaye kwa wakati alikuwa anatokewa na madhii sana aka aka wuliza akaenda kumuliza aka mtume Muhammad S.A. sababu yeye likuwa amemooa binti yake mtume akaona haya kumuuliza basi alitumana mtume Muhammad saw. aliamrisha yeye aoshe aoshe yake kisha atawadhi aendelee na saum, Kwa hivi hailazimishi mtu ku kuoga. mtu kuoga na pia saumu yake haiharibu saumu yake. Haitamharibu saum, na hata lazimisha kuoga bali ata, ata at, ni kama mfano ni kama mkojo ila inaepuka ila nasaha kwa mtu ambaye kwamba alifunga ni bora kwake ajaribu ajizuia na kila kitu ambacho kwamba kitapunguza saumu yake kwa sababu hizi ni miongoni mwa vitu ambazo kwamba zinaweza kupunguza saumu yake na kumharibu saumu yake ajitahidi sana katika mambo ya ibada kwa sababu yeye kwa katika mwezi mtukufu na kwa katika amri ya Allah subhana wa ta'ala kubwa sana Kwane Allah subhana wa ta'ala anasema yani anatukuza katika yeye anatukuza katika miongoni makuutukuzwa miezi mitukufu za Allah subhana wa ta'ala lakini mtu ambaye kwamba aliyolala mtu ambaye kwamba aliyolala e, yani swali linawaweza kuja katika mtu ambaye kwamba swali linawaweza kuja katika, katika, katika hayo yote kitokea je hukumu ya mtu aliyofunga Anarusiwa kulala na mke wake kwa kitanda moja au kwa pamoja ama yuko karibu naye ameshikana kwa menginee katika mchana wa Ramadhani au wakati mwingine sheria haijakataza mtu kulala na mkewe katika mchana wa Ramadhani kwa sharti wakiwa pamoja wamelala kwa sharti awe anaweza kumiliki nafsi yake hawezi kujiangusha katika mambo ambayo kwamba itamharibu saumu kujitoa mani, kutoka mani ama kufanya tendo la ndoa au i na kichoto ambacho kwamba inaweza kum yaani kuhariki shahawata yani kuweza kuchangamsha matamanio ya nafsi yake kama kama anaweza kuepukana na hayo basi tamruhusu kulala na mke wake kwa mchana wa ramadhani wanalala pamoja haina shida kama sivyo basi na, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, lazima kwake ayepukane kulala karibu na mke wake Kuogopa gopa asija kaanguka katika jambo ambalo kwamba mahdhurun mambo ambayo kwamba imekatazwa naye ni kuarubu saumu yake sana sana ikikuwa kuna sababu kubwa sana kwamba inamvuta katika hiyo kama mfano ni mtu anajua shahawa yake imemlemea na anajikaribisha kwa mke wake na hali yakuwa amefunga bila shaka anauza kujukuta ameangukia ame hiyo jambo na kwamba itakuwa ni madhambi makubwa na muallif anasema kama qawl ta'ala katika layali siyam katika ile aya ambayo imebadilika akasema falana hunna, ile aya ambayo kwa nini imetangulia huko na falana nubashiruhunna wabtaghu ma kataba lakum hiyo aya aya iyo, ikikuwa tumeifahamu katika mafhumu yake ala anna al mubashara fi nahari munha anha tumefahamu katika kuwa kufanya hiyo kitendo cha mubashara na mulaaba na romansi katika mchana wa usiku mchana inakatauzu ndani illa ana rasul sallam huwa mubayinu ana sababu hiyo ile aya mtu anaweza kuja kusema falana anabashuruhunna allah subhanahu wa ta'ala amesema katika hiyo aya watu wakurubia wakezao wake zao wakati wakati kwamba ni usiku wa, wa ramadhani na mchana inakuwa Siyo ayeruhusi, Kwa yofuatana na hiyo aya falana ma kataba wa sharabu. hata al al-aswad al fajr hiyo aya inazunguzia mtu kukhurubia mke wake na kufanya mubashara ni wakati wa usiku kwa hivyo mchana mtakatoa dalili mchana hairuhusiwi akasema katika mafhumi ya aya tunafahamu kuwa ni usiku meruhusiwi mchana hairuhusiwi basi muallifa anajibu anasema rasul sallallahu alaihi wasallam nishafasiri aya amesema amebainisha aya qad abaha al nahara vile hadithi impokelewa kwa Aisha na wake Aisha kuwa mtume muhammed Salaam, alikuwa akifanya mubashara hali ya kuwa mchana fadalla ala anna murad mubashara kbayanisha kuwa muradu mubashara, kwa muradu mubashara aaya, ambayo kwamba katika ile aya ambayo imekataza katika aya huya, ya jima'u ni kule kufanya tendo la ndoa unafanya tendo la ndoa usiku wala sio mchana sababu rasul Salaam alayhi alibainisha alibainisha kuwa mubashara ambayo kwamba ni mukaddimatul jimaa yani kama mulaaba na mingineyo kama kubusu mke na mingineyo mchana wa ramadhani inaruhusiwa kwa sharti mtu kama anaweza kuhifadhi anaweza kuhifadhi saumu yake fa bima minhu sallallahu alaihi wasallam inakuwa ina, khas yani inatoa ina khas tume tumekataza ni kumwingilia mtu kumwingilia kufanya tendo katika mchana wa ramadhani lakini kufanya mengineo kama kumbusu na kufanya mulaaba kama romance na mwingineyo unaruhusiwa lakini kwa sharti mtu ambayo kwamba anaweza kumiliki nafsi yake kama hawezi kumiliki nafsi yake aepukane naye sababu akifanya hivi akatokewa na manii saumu yake na anabidi hatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na fanye istighfar na kumrejia Allah subhanahu wa ta'ala na akiingia kwenye kitendo la ndoa basi ndio saumu yake imeharibika na pia hatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hiyo mtume Hasalah ba kuwa mubashara hii inaruhusiwa katika mchana wa Ramadhani lakini kwa sharti mtu ambaye kwamba anaweza kumiliki nafsi yake Anasema mwanachuoni huyo anasema mwanachuoni huyo Ibn Arabi Allah mu e, tunapokea hapa kutoka kwa muallif inal alqublata wal mubashara ta min tahrimil qur'an wa nahyihi wa in fi nabii sallallahu alayhi wa sallam nafsahu anasema inalqublata kubusu wal na kufanya hile tendo la mlaa ba romance na mke mustathnaat min tahrim alquran imetoka katika hukumu ya Qur'ani ambayo kwamba imeharamisha wanahi falahu quran imesema fal anabashuruunna ma kataballahu lakum yani mnarushio usiku kwa ingilia wake zenyu kwa hivyo anasema ile ambayo kwamba imetolewa katika hukumu hiyo kubusu na kufanya romance na mwinginee imetolewa katika hukumu ya taharimu al-Qur'an na kukataza kwake na fi'iluhu kujuzisha kwake kuifanya mchana Ramadhani ni kutokamana na fi'il vile Mtume Muhammad sallallahu alayhi alifanya ila tumeizungumzia kuwa e, tumeizungumzia kuwa kwa mtu ambaye kwa kwamba vile Aisha pia ametubainisha kwa ina hadithi Mtume Muhammad sallallahu alayhi alikuwa naweza kujuzia nafsi yake kuangukia kwa mambo kama, kama hayo kwa mtu ambayo kwa pia anaweza kuzuia nafsi yake kuangukia mambo kama hayo ni bora zaidi lakini kama hawezi kujizuia ya nafsi yake kama hawezi mtu kuj... e, kama anaweza kujizuia ya nafsi yake basi namjuzu kama hawezi kujizuia ya nafsi yake hawezi kuzuia ya nafsi yake basi awe mbali kam, mbali na hayo e, wallahu na mwamba Allah subhana wa ta'ala katika haya ambayo kwamba tumeweza kusharehesha na kubainisha iwe ni miongoni mambao kwamba tumeifahamu Allahuma ja'alna miman yastanu'una qawlak wa yattabi'una ahsana اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته